Неприхильне ставлення я відчув тоді, коли пішов до Коржова, який завідував управлінням справами ЦК ЛКСМУ. Коржов зустрів мене по пані Братському, але путівки до санаторію Україна не дав. І це в той час, коли я був членом Київського міському партії, а до того ж членом ЦК Комсомолу. Мені видано путівку до якоїсь ЖОЕ що містилася поруч із Україною. Я поки що не бачив ні України, ні Жояквари, отож не міг порівнювати, але те, що мені не дали можливості відпочивати в санаторії, де працює дружина, мене засмутило і образило. З Києва до Адлера летів літаком. Коли він розвертався над морем, я пережив зворушливі хвилини. Море з захмарної висоти виглядало дивовижно прекрасним. Унизу лежала розтоплена бірюза, крізь яку просвічувалося морське дно. На якусь мить я відчув себе вільним, незалежним сином планети Земля. У мою душу, мов сонце в ранкову росинку заглянув безмежний космос. Почуття космізму було мені властиве з дитинства. Але військова муштра та політична робота в армії обернули мої очі до сірої реальності. Тепер я знову дивився у прекрасне обличчя Землі з небесних висот. Мою душу наповнювало щось молитовне, радісне. Прибережна смуга виявилася не менш мальовничою. Від Адлера до Гагри я їхав у таксі. Праворуч розкинулося море. Ліворуч підіймалися в зеленому буянні лісів такі соковиті, щедро зрошені теплими дощами гори, яких я потім не бачив ніде в світі. Східний берег Чорного моря – справді казковий край. І недарма саме сюди міфічні аргонавти спрямували свої кораблі в пошуках Золотого Руна. Якось 1956 року в Італії я похвалився цим краєм, мовляв, і в нас є дуже красиві приморські береги, навіть багатші, ніж італійські. Краще б я такого не казав. Милі дівчата, які були нашими гідами, відразу ж до мене збайдужили. Проте Гагра, Адлер, Сухумі, Батумі справді можуть позмагатися красою із Італією і Флоридою. Таксист примчав мене просто до жеквари. і тут разом із захопленням мені довелося пережити розчарування. Санаторій Жеаквари був розташований на самісінькому морському березі в кінці прекрасного Гагаринського парку. Таке розташування, безумовно, мене порадувало. Та коли я зайшов у приміщення санаторію, то відразу ж пригадав фронтовий госпіталь, де інколи стояло по кілька десятків ліжок в одній палаті. В кімнаті, куди мене завели, також стояло десятків зо два ліжок. Це був не санаторій, а типова казарма. Я почав здогадуватися, що Коржов не сам спровадив мене до цієї казарми, йому хтось підказав. Я ще не був утаємничений у залаштункові інтриги партійного життя, але раптом мені зробилося так гірко і холодно на душі, що хотілося плакати. На жаль, плакати я не вмів. Останній раз плакав десь, мабуть, у 13 років. Звичайно, сам по собі санаторій, що нагадував казарму, налякати мене не міг, мене гнітила образа. Та все це негайно розвіялося, щойно я вийшов до моря. На ньому саме розгулявся шторм, видовисько було величне. Я вперше в житті зблизька бачив море, та ще так не могутньо неспокійне. Де вже мені було думати про Коржова та його підступних колег? На березі скупчилося чимало людей. Вони кричали, з тривогою показували руками в море. Щось там підіймалося на високих хвилях. Те щось здалеку нагадувало людську голову. Хвилі були такі круті. Їхні піньові язики викидалися так далеко на берег, що уявити, буцімто якась людина бореться з цією стихією за кілька кілометрів від берега було просто неможливо. Та ось люди побачили, як працівники ритуальної служби спускають на хвилі човна. Це діялося на причалі, що метрів на п'ятдесят врізався в море і своїм дерев'яним каркасом влаштовував під берегом велетенське вирування піннявої води. В човні, що його спускали на хвилі, сидів оголений до пояса чоловік, богристі м'язи якого породжували впевненість. Такий може все. То був тип грузина, яким могла пишатися не лише його нація, а людський рід узагалі. Мабуть, усі мужні, сильні люди дуже добрі. На обличчі грузини ця доброта проступала особливо виразно. Ось він ударив веслами і виявився на вершині гігантського водяного валу. В мене захолонуло серце від страху за цю людину. Здавалося, водяний вал викине її на берег, хряснувши човном об мокрий причал.